Ісакіївського собору і дивитися із 40-метрової висоти на Ленінград, що здавався тоді безмежним. Він захоплювався величу собору, полюбив його ще більше, коли дізнався історію. Під собор забили 10 762 підпори, оскільки місцевість була болотиста. Тут установили колони вагою 114 тонн кожна, висотою 17 метрів. На головний купол потратили близько ста кілограмів золота. Будувався собор майже сто років. Савка годинами простоював біля горельєфу Воскресіння Христа. Роздивлявся фрески, статуї. Там він думав про Україну. Розмовляв з матір'ю. Інколи йому снилося, що злітав з колонади на крилах. Але у який бік Україна і куди летіти, не знав. Його взяли учнем токаря на завод підйомно-транспортного обладнання імені Кірова, тому що Груня не раз навідувалася до начальства, розмахувала парт квитком, благала і погрожувала. Савка Сергій ходив за майстром, якого всі звали Степановичем. Підмітав стружки, протирав деталі, подавав інструменти. Степанович не допускав його до станка. Бригада жартома називала Савку сином полку і хохолчиком. Сава розпитував, які машини випускає завод. Степанович залюбки розповідав про підйомники, які йшли у всі кінці Радянського Союзу і за кордон. Багатотонні крани використовувалися на гідроелектростанціях, у шахтах, на будівництві. Найпотужніші на той час могли піднімати до 60 тонн. Степанович трудився на заводі, з часу його заснування, 1931 року, знав усе, але говорив мало і рідко. Його сиве щетинисте волосся піднімало кепку, яка трималась на самій верхівці голови, так ніби ось-ось мала злетіти. Степанович кульгав на праву ногу, дивився з-під лоба і вітався помахом руки, мов би знехотя. Хлопець злився, що майстер не допускав його до верстата, але Степанович, як і не чув його, усе придивлявся, давався кутаку роботу. В обідню перерву бригада збиралася у кутку цеху, розкладала наїдки. Кожен розповідав якусь незвичайну історію. Савка слухав, затамувавши подих. Його чутлива душа сприймала усе за чисту монету, а голова намагалася поєднати почути і життєвим досвідом. Так він дізнався, що автором проекту Ісааківського собору. Був французький архітектор Огюст Монферран, якого із заздрощів не злюбили російські архітектори. Француз заповів поховати себе у стінах собору, але його волю не виконали. Вдова архітектора забрала тіло до Франції. З того часу привид Монферрана щоночі блукає у стінах собору, тримаючи підсвічник. Одного разу сторож наткнувся на тінь архітектора і запитав: "Чому ти тут? Що тобі треба?" «А де ж мені бути?» – зітхнув Огюст. «Я збудував головний собор не на Батьківщині, а у Росії. Тепер моє тіло не приймають ні тут, ні там». Монферан поставив підсвічник поруч біля себе у повітрі, і він стояв так, як на столі. Привід архітектора плакав. Савка сидів не дихаючи, чекав продовження історії. І тут хтось сказав, «А ти, Хохолчику, дивись? «Не дуже язиком метляй», – послухав і забув. «Я що, не розумію», – злився Сава. «Я що, по-вашому, дитина?» «І не звіть мене хохолчиком, бо теж можу декого назвати». «Ну, не кип'ятись, пора уже тобі братись за серйозне», – примирливо мовив Степанович. Відтак Сергій Семенов став за токарний верстат. Степанович не картав і не хвалив, тільки в особливих випадках клав руку йому на плече. За клопотанням бригадира хлопцеві виділили місце у гуртожитку. Він уже не почувався чужим в цьому сірому, дощовому місті. Любив ранками сідати в автобус, зустрічати знайомих, вітатися з ними за руку, по-дорослому. Любив обідні часи в бригаді, коли усі жартували, згадували або кепкували один над одним. Любив заводську їдальню з вазонами і білими занавісками. Коли отримав першу зарплату – 30 карбованців, Купив собі черевики за останньою модою із брезентовими боками і шкіряними носами. Купив штани, такі широкі, що закривали черевики. Вечорами він ходив з товаришами до Неви, дивився на крейсер Аврора, на сірі хвилі, що накочувалися на сходинки, на чаюк, які тривожними криками нагадували про далеке і безповоротне. Про Рубін він згадував все рідше, безбольві розпачу. У свої п'ятнадцять хлопець зрозумів, що немає на світі галявин щастя. Горе проростає скрізь, де не ступить нога. Сава усе ще сподівався зустріти циганку, але уже не страждав. Тільки інколи, як бачив на вулиці дівчат у яскравому лахмітті, підходив, давав карбованці чи два і запитував. — Рубін з Могилева не знаєш? Він боровся з різкими вихватками свого характеру. Учився ладнати з людьми. Зрештою зрозумів, що у цьому житті треба не просто виживати, а дряпатися вгору кам'яними виступами, зриваючись і обдираючи руки до крові. Коли це зрозумів, то вступив до вечірньої школи і засів за підручники. Бригада часто кепкувала з Сергія. Одного разу йому дали звичайну палицю, обмазали її мастилом і наказали. «Сережо, ану збігай до коваля, хай розіб'є і зігне півколом». Коваль грубо вилеявся і розламав палицю надвоє. Савка схопив розводний ключ, стипивши зуби під до Степановича. Бригадир тільки осміхнувся. «Ти що, малий, жартів не розумієш?» У вечірній школі Сава відчув смак до навчання.